пояснив Август. Почувши ці слова, Корот на безгірунні зауважив. Прислужник буржуазію твій дядя-садівник, а тепер іще німецьким генералам прислужуватиме, поки наші війська не вимитять їх у Балтійське море. Та не кажи, гоп, як це по-російському. Ти ж не знаєш латишів, Коропе, ображено відповів латиш. Дядько Августа — це червоний латиський стрілець, герой громадянської війни. На Україні під Каховкою був тяжко поранений зі сини 19-го року. — Може, цю легенду дяді склали німці або лісові коти, щоб ушукати нас? — недовірливо звався Коро. — Ну, це ти вже... Як це по-російському буде? Латиш став трясти долиною, ніби щось зважував, але слово по-російському не знайшов, а лише до похитав головою. «Дядя поранений був під українським хутором Преображенкою. Його підібрали червоні козаки», – пояснює Коропо Август. «Правильно», – ствердив він весь сам собі Латиш. «Це можуть в межахаці і, і щось знати про той хутір і червоних козаків?» Я сам про них уперше чую. А тепер знаю. Червоні козаки, земляки нашої жалки, бойові побратими дивізії латиських червоних стрільців. Ну що ж тут підозрілого? Звикли ви як це по-російському. І цього разу Латих не сказав, як це буде по-російському, а тільки підкидав уявні крем'яхи великою робочою провицею. Ми тільки проступали живи. «Перевіряти анкетні дані?» – не без іронії підказав я. «Так-так, перевіряти анкету Августа і о тих трьох латишів, що про німецькі транспорти говорили?» – ця хвалювався латиш. «Поки ми допитуватимемось, хто такий Август, хто ці люди, транспорти заберуть кілька німецьких дивізій, і ці опиниться десь у Кейнсберзі. Уже зараз жалка мушать попередити наших про те, що пілоти підводники бомбили торпедували транспорти в Лієпайському порту. Це так, погодився я. Треба повідомити центр про транспорти. Та й про обстановку взагалі. А ви всі тим часом відпочинете? Зараз... Сказав командир радистові, звернувся до Августа. Скільки тобі років? Сімнадцять. Хочеш бути бійцем нашої групи? Хочу. Карабін собі добув, щоб не соромно було проситися у партизани. Товариші сіли на повалене дерево, а я лаштувався, викину зв'язок. Хутори кишать нінцями і айсархами, розповідав Латиш. Люди бачили наші парашути, так що будьте обережними, про нас тут знають. Логічно, кивнув головою Кудрявий. Ще не все про ситуацію. У лісах бродять купка мелотицьких хлопці, що втекли від бійців, коли їх ті мобілізували копати траншеї, і колишні червоноармійці втікачі з німецького полону. А я натрапив на Августа. Ходрявий уважно слухав латиша і скоса позаравна на Августа, думаючи про себе. Командира захопила думка використання у розвідку роботі Едуарда Робертовича, дядька Августа. Хоч би ким він служив на дачі пейчі, сиєвником чи дверником, можливо, він послав місцевими комуністами на таку роботу, бо не можуть підпільники діяти, не знаючи ворожого лігва. А от та вілла була завжди заселена якимись окупаційними чинами. Не так для групи Кудрявого важливо, з якої причини коли став Едуард Робертович садівником. Важливо, що він там є і що має племінника Августа. Тим часом я вже відступив на той бік фронту телеграму. Центр. Терміново. 11.04.44. У Ліопайському порту скупчилось 30 транспортів. На хуторі Пельчі, командуючи військами північ генерал-полковник Шермер.